Una música secreta és una instal·lació que en realitat és una composició musical. En aquest cas, a diferència de tota la música, esta música no la podem escoltar. L'únic que podem fer és vore-la. Esta instal·lació agafa com a punt de partida una cita de Ricard a Casals Alexandri que diu així El so imaginat és el més potent i suggeridor. Sota esta premisa bàsica, el que proposa aquest instal·lació, és que cada u de qui, cada una de les persones que observen esta, esta obra imaginen, a través de lobservació dels espectrogrames de so que s'estan visualitzant, quina és la música que s'amagà darrere d'aquestos grafismes, d'aquestes taques de colors i d'aquestes formes que s'estan generant davant nostre. L'obra està formada per un sistema informàtic que de forma aleatòria eh, reprodueix tota una sèrie de músiques de les quals no en sabem la procedència, però sí que podem veure l'aspecte físic que tenen des d'un punt de vista espectrogràfic. A la fi, la instal·lació ens convida a imaginar el so, a recrear-lo en els nostres caps i d'esta manera pensar la forma en com escoltem i la forma en com la música i el so ens poden traslladar a llocs únics.